lui Sofie, domnul, iubisinei frase. Dorim ca astăzi, scoartorul domnului, ne vom opri să știm în ce fel Dumnezeu ne poate mântui sufletele prin ce și cum putem să ajungem la acest har. Apostolul Pavel în Epistola de la Romani, el arată foarte limpede modul, felul în care Dumnezeu poate mântui sufletele. Acest lucru trebuie să-l știm cu toții, pentru că atunci când avem în față pe cineva care caută mântuirea, să știm ce trebuie să-i spunem și cum putem să-i îndreptăm privire spre acel pe care Tatăl a rânduit pentru noi Salvatorul. De aceea nu putem mărturisi unui suflet ceea ce îl poate mântui decât numai dacă noi mai întâi suntem pe deplin încredințați că suntem mântuiți. Un om care nu are această încredințare că el este mântuit, când vorbește unui om pentru mântuire, el vorbește așa ca unul care... Cu da și nu. Orice cuvânt, dacă nu vine dintr-o încredințare de plină, nu are puterea de a-l convinge pe celălalt în ce vrei să-i spui. Numai când tu ești pe deplin încredințat, atunci cuvântul are puterea de a-l face și pe cel care te ascultă. Să se bucuri de ceea ce tu ai și în ce te bucuri. Dacă în lumea religioasă de afară, oamenii rămân mai departe tot așa cum îi vedem, necazul e că cei care vorbesc, cei care mărturisesc, ei înșiși nu au această încredințare că sunt mântuiți. Și dacă omul nu are această încredințare că el este mântuit, sigur, cuvintele lui nu pot avea tăria de a-i încredința pe ceilalți care îl ascultă că pot să fie mântuit prin ceea ce el spune. Este un lucru foarte nepotrivit când auzim pe unii care pe, când se găsesc pe patul morții, și el a fost, poate, în viața lui, un slujitor al bisericii. Și Dumnezeu să-l ierte, să-i facem o pomană, să-i facem un parastas, să-i facem ceva ca Dumnezeu să -i ierte păcatele. Este un fel de două feluri. Un om care se dă slujitor Evangheliei și după aia să se spună când el a murit, să facem ceva pentru iertarea păcatelor Lui. Ce poți să mai înțelegi? Ce mântuire poate fi aceea pe care El cât a trăit ceva a spus? Iar cei care au rămas în urmă se roagă pentru iertarea păcatelor Lui. Deci această amestecătură de idei, de păreri, nu duce nicăieri omul rămâne mai departe sub osânda păcatului. Rămânând mai departe sub osânda păcatului, el este nemântuit. Chiar dacă aici pe pământ a făcut o slujbă zis cu gândul că o face pentru Dumnezeu, dar el însuși nu era un suflet mântuit și răscumpărat de Dumnezeu, atunci nici el și nici cei pe care i am învățat cum a gândit el n-a ajut nicăieri. nu se poate mântui așa sufletele de aceea noi avem o datorie înaintea Domnului cei care suntem în adunare lui Dumnezeu să învățăm și să știm cum să spunem celor de lângă noi cum poate cineva să fie mântuit este o datorie dar acest lucru nu-l poți face mai întâi dacă tu nu ești pe deplin încredințat că ești mătăit. Filip n-a avut așa multă cunoștință despre Domnul, nici nu știa locul unde s-a născut, nici însușit. Dar când îl întâlnește pe Natanael, om învățat, om care știa scripturile, dar interesant este că Filip, când îl prezintă pe Isus ca Mesia, când îi spune noi, tu știi că noi am găsit pe Mesia, și îi vorbește de localitatea unde știa Filip că a crescut Isus, Nazaret. Dar acest om învățat, pe loc își pune întrebare și îl întreabă pe Filip, dar zice, poate ieși ceva bun din Nazaret? Pentru că el știa că nu din Nazaret va veni Mesia, ci din Betleem, din cetatea lui David, pentru că după trup, el s-a născut din seminția lui Iuda, unul din cei doi și fii ai lui Iacob. Filid nu a să-i spun prea multe, dar el era încredințat că Isus este cu adevărat Mesia. Și atunci ne mai știm ce să-i spună la întrebări puse de Natanael Și deci, vină și vezi. Dar acest cuvânt, vină și vezi, era un cuvânt al încredințării pe care o avea Filip. Că Isus este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. Și acest lucru l-a determinat pe Natanael să-L urmeze pe Filip. Și a ajuns la Isus. N-a mai fost nevoie de Filip să-l lămurească care e adevărata credință sau care este adevăratul Mesia. Nu. A fost de ajuns numai să-l apropie de Isus, Căci Isus îl ia am primit și îi spune iată cu adevărat un Israelit în care nu există viclenie, vicleșug. Și să rămâne pe loc mirat și da... De unde mă cunoști? Deci e foarte minunat să știm cum poți să pescuiești un suflet, cum poți să-l aduci la credință. Și Mântuitorul îi amintește o minune pe care nimeni nu știa decât doar el și părinții lui care de fapt nu mai erau în viață. Și îi spun și te-am văzut sus-mochin înainte de a te cheamă Filip. Sus-mochin era un secret. Acest om s-a mai vorbit și altă dată în adunare. El a fost născut în timpul când Ierod, la nașterea lui Isus, a dat ordin toți copiii de parte bărbătească să fie omorâți. Părinții acestui copil l-au ascuns i-a făcut o ascunzătoare sub un pom smokin, smochinul de un pom cu foarte mari frunze și acolo în adăpostul acela copilul a fost crescut dar hotărârea dată de erod copiii din perioada nașterii lui Isus, chiar dacă mai târziu se afla că acel om a fost născut în timpul acela putea fi omorât deci era un secret. Părinții s-au dus, dar El n-a spus nimănui felul în care i-a fost salvat viața de la moarte. Și Isus îi spune, te-am văzut. Pe dată și-a dat seama că nimeni altul n-a știut despre acest lucru decât părinții care nu mai erau în viață și Dumnezeu. Și pe dată acest Natanael îl recunoaște pe Isus ca fiul lui Dumnezeu. Rabi! Cuvântul ăsta, rabi! Era cuvântul de uimire, de mirare, că se vedea acum în fața acelui care i-a salvat viața. Și îi spune, tu ești Împăratul Israel, tu ești Mesia. Și Isus îi spune și da, numai pentru atâta crezi? Cuvântul ăsta, numai pentru atâta mulți gândesc, când citesc locul acela din Scriptură, că ocazional s-a întâmplat, să zicem, că Natana Iesu s aflat sub un pom și Iisus trecând pe Dumnezeu l-a văzut acolo. Asta nu e un semn, asta nu e lucru de mirare, asta nu e ceva care să te facă să crezi că cineva, dacă te-a văzut așa, gata, e Dumnezeu. E vorba de ceva foarte important, ceva ce nimeni nu știa decât numai Dumnezeu de acest lucru prin care acest om a fost salvat de la moarte. Puterea Evangheliei pentru a mântui sufletele, cum spune Pavel când zice că Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea oricui crede, această Evanghelie, cel care o mărturisește, nu are fapte concrete mărturii limpezi, nu vorbe, nu povești, Într-un proces, când apare un martor mincinos și este întrebat, el zice, era acolo când s-a întâmplat acel lucru? Păi zice, Începe să strângă din nume, păi zice, am auzit. Ea ieș afară. Dar nu e martor. Martor este cel care cu ochii lui a văzut. Când apostolul îl mărturisesc pe Iisus, spune limpede și noi suntem martori și arată cum după înviere Iisus a stat în mijlocul lor, le-a arătat semnele cuilor, a vorbit cu ei, după aceea a cerut ceva de mâncare și și înaintea noastră a mâncat. Păi cum, un om omorât și spui că a înviat și când vii cu astfel de dovezi mai încape vreo îndoială? nu mai încape nici o îndoială. Și când a avut loc înălțarea la cer, mărturisește cuvântul foarte limpede. I-a scos afară din cetate, ia a binecuvântat, Am mai avut și alte lucruri să le spună, și pe când îi binecuvântat, deodată l-au văzut cum un nor l-a șeluat și l-a înălțat și a rămas toți cu ochii i spre cer. Și un înger a venit și le-a vorbit. De ce stați și vă uitați și priviți? Și așa cum îl vedeți că se urcă, și tot așa va veni. Fapte concrete, nu povești, fleacuri. Eu când mă uit în lumea de afară, în crezurile și în părerile ce se le au, că vor ajunge sânul lui Avram, asta e o, o vorbă goală. Să în sânul lui Avram cu o pomană și cu o slujbă, în Sânul lui Avram să ajunge, cum a spus Isus lui Nicodim, trebuie să vă nașezi din nou. Și trebuie? Păi, că deci, zice, numai sectari cred așa. Și credința noastră nu este așa. Adică credința noastră, decât cum au apucat ei lumea, de când e lumea, cu obiceiurile ei, cu crezurile și părerile lor, și oamenii ca atare le păstrează cu gândul că vor ajunge în Sânul lui Avram. Când e vorba de lumină, păi zice, da, și am murit împărtășit și cu lumânare, deci putem dormi liniștit, Eu nu sunt la vreau. Se pune întrebarea cât adevăr e treaba asta. Pe lumina de care a vorbit Cuvântul în Limbe, că Hristos este lumina. Pe cum poți să spui tu că un pai de lumânare e lumina de care vorbește Scriptura? Știți, Vă rog să înțelegem acest adevăr. Adunarea, rostul ei, e acela ca sufletele care vin să-și mântuiască sufletele. Dacă aceste suflete care lasă totul la pământ și vin aici și nu le spunem adevărul în ziua judecății, când se vor vedea nemântuiți pentru că nu li s-a spus adevărul, acel care s-a dat drept slujitor al bisericii și în loc să-l măturisească pe Hristos și jertfa și harul Tatălui Ceresc, știți care este pedepsa? E grozavă! Dacă acești păstori lumești ne la Dumnezeu, și păstoresc turma, și turma ajunge în iad. Pedeapsa lor este înfiorătoare, nu așa. Și nu numai, ce sufletele acestea care, datorită învățăturilor greșite, au ajuns acolo, veșnic, la urechile lor, acestor păstori, va veni acele cuvinte prin care îi va osândi, îi va bat jocori. Și va face niște ticăloși, mincinoși, care ne sunt cu vorba, fără să ne spuneți care este adevărul. Și va trebui să sufere acea ocară veșnică. De aceea, nu numai asta în toate bisericele, nu numai cum gândesc unii că nu mai biserica de afară, nu, ci și în adunările creștine. Evangelie, ce sunt păstori, nenăscuți din nou. Dar felul cum vorbesc, oamenii nu pot ajunge la mântuire. Pentru că o Evanghelie, dacă ea nu este mărturisită prin Duhul Sfânt, nu mântui pe nimeni. Pentru că Duhul e cel care dă viață. Când mântuitorul a vorbit despre cuvânt, el a spus, cuvintele mele sunt Duh și viață. Dacă eu nu sunt născut din nou, și vreau să vorbesc cuiva cu din Biblie. Îi citesc și eu ceva din Biblie. Eu îi pot citi, dar cuvintele ca ele citesc sunt lipsite de Duh. Pentru că îmi lipsește Duhul și dacă cuvântul nu vine prin Duhul, ca să vie prin Duhul, mai întâi eu trebuie să am în mine Duhul Sfânt. Și atunci cuvântul este vestit prin Duhul. Când înțelegem așa, atunci cuvântul are puterea și mântuie pe cel căruia îi vorbește. Și fără acest fel. De a ști cum se poate mântui sufletele. E o muncă zădarnică. Un predicator, așa, a spus, după trei ani de zile care a predicat la un și am, am fost și eu născut din nou. Dar se pune întrebarea, în acei trei ani în care tu nu erai născut din nou și ai vorbit la un ți-ai pus întrebarea câți s-au mântuit din cuvântul care ai mărturisit? Păi, zice. Vedeți? Nu se poate vorbi așa, iubiții mei frați. Mântuitorul când a vorbit despre cuvântul Lui, pentru cei care cred, zice, și cine crede în mine din inima Lui, va curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Și acolo, în paranteză, a arătat, zice, vorbea despre Duhul Sfânt pe care vreau să-L primească cei ce vor crede în El. Ăsta e zvorul. Și acest izvor Duhul ia din Scriptură cuvintele Lui Dumnezeu și le prezintă celui care are nevoie de mântuire. Când înțelegem lucrurile așa, atunci facem o slujbă bună, atunci poți să spui și tu ca Pavel când zice, zice eu lupt, dar nu lupt ca și cum aș lovi cu pumnul în vânt. A lovi cu pumnul în vânt, asta înseamnă de fapt să nu cunosc ce spun Scripturile și ca atare te vâri într-o slujbă care nu-i pentru tine dragă. Mai întâi pocăiește-te, mai întâi întoarce-te tu la Dumnezeu, mai întâi primește-L tu pe Hristos ca mântuitor în viața ta și numai după aceea vei avea ce să spui despre El, nu din auzite, ci din ceea ce tu cu ochii tăi ai văzut, din ceea ce tu personal ai gustat și ai văzut că bun este au auzit că bun este Domnul și spui și altuia, gustat că e bun Domnul, dar tu apar n de această viață din Dumnezeu și spui altora că e bun Domnul. Așa a venit tânărul bogat și l-a lăudat pe Isus, bunule, și da, pentru ce mă numești bun? Isus l-a cunoscut, nu avea nicio legătură cu el. Bogat s-a gândit că dacă e așa și Dumnezeu i-a Păi câți bogați nu gândesc în felul ăsta și nouă? Păi, și am avut noroc că Dumnezeu mi-a dat atât și mi-a și se laude. Și dacă ăsta vine la Domnul și spune, bunule, nu, pentru ce mă nu ești bun? Vedeți? Cine îl poate numi bun? Acel care s-a întâlnit cu Isus, acel care știe cum să un psalm, e așa frumos, el e cel care s a luat povara de pe umăr. El e cel care s-a luat coșul din mână. Nu mai duci greul fără de legilor al păcatelor. Ești un om eliberat, ești un om mântuit, răscumpărat, ești în suflet închinat lui Dumnezeu, ești un copil al lui, ești un ucenic al lui, ești un, un martor al lui. Și cuvintele tale nu sunt minciună, E un adevăr și adevăr mă pe oameni. De aceea, iubiții mai frați, cuvântul care vom citi acum din epistola de la romani, ca introducere asupra acelor cuvinte care urmează, mai întâi citim un cuvânt tot din romani, ca să înțelegem ce este omul înainte de a fi născut din nou. Evreii gândeau că dacă ei au legea lui Moise, se deosebesc de celelalte popoare care nu aveau legea lui Moise. Dar Pavel scoate în lumină aici că între iudeu și grec, adică între neamuri, nu era nicio deosebire. Deci legea n-a putut să schimbe nimic în viața evreului să facă o făptură nouă. Și spune așa, în capitolul 3 din versetul 9, ce urmează atunci? Suntem noi, spune Pavel ca evreu, mai buni decât ei? Nici de cum, fiindcă am dovedit că toți, fie iudei, fie greci, sunt sub păcat. Deci, iată, legea n-a putut mântui pe nimeni. Cu ajutorul Domnului, acest gând din acest loc, din Scriptură, îl vom vedea, probabil, dacă nu în dimineața aceasta, după masă, în, în cuvântul de la rut în care Boaz arată limpede prin căsătoria cu Ruth, ce înseamnă acest cuvânt, dar acum nu spun nimic mai mult, ci vreau numai întâi să vedem că legea n-a putut nimic schimba în viața omului. Omul a rămas mai departe sub puterea păcatului, ba din potrivă pală scoate în lumină și acest adevăr, că câte vreme n-a fost o lege, păcatul era mort. Dacă când a venit legea și păcatul a înviat, și eu am murit. Deci ăsta a fost efectul legii. Rostul ei a fost să în lumină răul, păcatul care e în carnea noastră, pentru că atunci când avea să vină făgăduința, adică cuvântul lui Dumnezeu, omul trebuia să știe în ce fel și prin ce se poate mântui sufletul. Ăsta a fost rostul legii. Căci dacă omul nu știe că păcatul e în trupul lui și îi vorbește de pocăință, păi și cum? Uitați-vă la cei de afară, cum și noi, poate dată am mărturisit la fel ca ei. Și de ce se, cum să mă pocăiesc, și eu sunt, și ce roam am făcut, eu n-am omorât pe nimeni, n-am făcut tare. El și vede că e bun, o la biserică, fac o pomană, fac, păzesc rândurile care sunt și, deci, totul e în ordine. În ordine, ce ordine poate fi atât timp cât păcatul există în tine? Câte vreme păcatul, nu să-l știi, prin moartea lui Isus Și lumea de afară nu știe acest adevăr. Aude despre Isus că a fost răsticuit, că a înviat, dar asta e așa, ca și cum aș vorbi despre nu știu cine din istorie. Pentru nu istoria, e moartea și învierea lui Isus pentru mine, nu înseamnă istorie, înseamnă fapta lui Dumnezeu săvârșită de El prin care eu știu că sunt mântuit și răzcumpărat. Asta înseamnă credința, nu o închipuire a din ce se spune istoric. Eu trăiesc moartea lui Iisus și trăiesc învierea lui Iisus. Și vom vedea din cuvântul care va fi mai târziu. Bun, rămân cu atât numai pentru că timpul nu ne permite prea mult, trecem acum la tot în această epistolă la capitolul 5, de la versetul 12, iată ce spune Pavel mai departe, păcatul și harul, două lucruri foarte interesante. Păcatul este cel care pe om îl se rob sub o osânda păcatului, iar harul este ceea ce Dumnezeu Tatăl a făcut ca pe om să-l salveze de sub această osândă care o aduce păcatul în viața omului.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 un gram de pricepere, poate ușor să înțeleagă aceste cuvinte pe care Pavel le-a scris aici. Căci înainte de lege, păcatul era în lume. Când el vorbește acest lucru, are în vedere timpul de la Adam și până când a venit Moise, când a fost dată legea și totuși oamenii au murit chiar, dar nu știau motivul morții. Dar motivul era foarte limpede, păcatul care era intrat în lume prin neascultarea unui singur om, al lui Adam. Vom vedea mai târziu cum că și neprihănirea tot astfel se capătă datorită unui singur om, dar nu i vorba de primul Adam, ci de cel de-al doilea, care este Hristos, Domnul. Dar când vom ajunge la acel loc, vom vorbi mai pe larg. Totuși, moartea a domnit de la Adam,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 cu mult mai mult harul lui Dumnezeu și darul pe care ne-l-a făcut harul acesta într-un singur om, adică în Isus Hristos, s-au dat din belșug celor mulți, din belșug, această viață din Dumnezeu, prin cine? Prin acel unul singur care este Isus Hristos Domnul. Asta este temelia credinței unui suflet mântuit. Vă rog foarte mult cei care încă n-ați ajuns la această încredințare fericită, lăgiți-vă, vă rog, inima și fiți cu luarea minte la cuvânt, dacă vreți cu adevărat să fiți fericiți și aici și în veșnicia care urmează. Dacă rămâneți cu inima tot strânse, tot închise și tot, și tot, și tot cu ochii la aici ce este pe pământ, nu vei ști niciodată nici care este adevărata bucurie a mântuirii, și niciodată nu vei fi plin de acel gând și dor după veșnicia pregătită de Dumnezeu pentru cei ce îl iubesc. De acest lucru vei fi totdeauna străin, habar nu vei avea. Dar din moment ce ajungem la această încredințare că Dumnezeu te iubește, și pentru răzcumpărare l-a adus pe unicul său fiu jertfă pentru păcatele noastre, credința aceasta în ce a făcut Tatăl pentru noi îmi aduce adevărata bucurie, adevărată nădejde că sunt mântuiți și răzcumpărat de Dumnezeu. Mă uit cu durere și vă rog, vă mărturisesc limpede să nu am nicio vină înaintea lui Dumnezeu în tot ce v-am spus. Când vedem cum de multe ori ne vedem așa de. lăsăm așa mult de dorit. Adunarea o vedem sâmbătă, vineri seara, duminică după masă, ieși acolo cât în suflet. Mai mult nu vă spun. Cei care lipsiți sau când veniți așa târziu, cum aveam obicei altă dată când mă la biserică, când nu-l cunoșteam pe Domnul. Mă duceam mai la urmă și mă duc, mă duc și eu acolo. Fașeam un act de prezență pentru câteva minute, luam fost și plecam acasă. Am fost la biserică. Asta nu-i credința lui. E timp perdut. Haideți să învățăm. Mulți nu știu nici măcar cum se vorbească cu celălalt de lângă el. Și trăim în adunare. Avem pretenția că suntem creștini. Ce creștin poți fi când de pe limba ta apar cuvinte jignitoare? Cuvinte care cel care, care îi vorbești se simte umilit, se simte rănit. Ce creștin poți fi tu? Ai citit tu cuvântul din cântarea cântărilor în care se spune? mere și lapte se află sub limba ta? ți pus întrebarea când vii cu un cuvânt care înseamnă o travă pentru cel cărăi îl spui cât te asemeni tu cu cel din cântarea cântărilor? Când spune mere și lapte se află sub limba ta? Haide să învățăm odată. Credeți că așa? Așa am spus cuiva. Dacă nu învățăm să vorbim acum aici cum trebuie și dacă a fi să ajungi în cer, dar nu ajungi așa să știi, dar hai să zicem că ajungi, hai să te pomenești că acolo tot așa se vorbește. Cu Pavel, cu Moise, cu Ioan și chiar și în fața Domnului. De ce? Pentru că tu moștenești răul acesta de pe pământ. Numai că din... nu ajungi acolo, ca să se fie din pede. Căci dacă nu vezi aici să știi cum se vorbești, dacă nu știi ce înseamnă iubirea și respectul pe care trebuie să-i dai fiecare când îi vorbești, notează bine împărăția nu-i pentru tine, să știi. Când Biblia vorbește acolo că nimic cântenat nu va intra, să știți, Mântuitorul Iisus a spus când își ducea crucea și femeile își băteau piepturi de dorere, plângeți-vă pe voi și apoi spune mai departe și dacă pomului verde, îi se face așa. Cum va fi cu cel uscat? Auzi? Pomului verde, pe păi el era pomul verde. Și uitați-vă la ce uh, încercare grea a fost supus. De aceea nu se poate vorbi. E adevărat că mântuirea se capătă în dar, dar darul acesta nu înseamnă pomană. Să știți, nu înseamnă pomană. Darul acesta cineva a plătit foarte scump pentru el. Și dacă nu știi să-l prețuiești, notează bine cuvintele care le-a spus Isus, Domnul. Nu aruncați mărgărentale. Știți mai de nu spun mai departe. Biblia e mărgărentare. Dacă nu știi să-l prețuiești, te încadrezi în rândul acelora de care a vorbit Isus. Nu aruncați. De aceea, Cuvântul spune. Cine doarme, să se trezească, să ne trezim odată și să știm că ce spun e adevărat Când mărturisesc că sunt un rob al lui Hristos, sunt un copil al lui Dumnezeu Cei care sunt pe lângă mine, ei trebuie să vadă în cuvântul, în mișcările mele, în purtarea mea Că într-adevăr așa se spune despre ucenicii Domnului vrăjmașii lui Isus, pe o căturare care nu l-au putut suferi pe Isus și l-au condamnat la moarte. Și după înviere, când acești ucenici ai Domnului l-au mărturisit, spune cuvântul în fapte, și au cunoscut că aceștia au umblat cu Isus, au ce interesant. Au cunoscut. Erau vrăjmașii lui Isus, dar felul lor. Era așa de asemănător cu ce știau despre Isus când era în viață, când era printre ei, încât spune cuvântul și au cunoscut că au umblat cu Isus. Se pune întrebarea, cunoaște cei de lângă noi că umblăm într-o adunare? Pentru că lumea mai știe, zice, asta-i pocăi, mă la adunare. Și când te vede într-un fel cum s-a mătursit la o nuntă de către cei de afară, și noi am crezut că la pocăiesc e ceva mai deosebit, dacă și la fel ca și la noi. Măsturii dată de cei de afară. Pe aia e nuntă creștină, Domnule. Este o rușine. Nu spun nici în ce biserică s-a petrecut și nici cine a spus acest lucru. Dar e un adevăr. Eu nu vă spun nici, să știți. Deci, iubiții mei, frați și surori, avem un suflet. Odată trecem pe aici. Pe unde trec astăzi, eu nu mai trec niciodată. Ce sunt acum, nu voi mai fi niciodată. Dacă astăzi Hristos Domnul m-a chemat și mi-am deschis inima și l-am primit cu bucurie în sufletul meu, am comoara. Și Biblia vorbește limpede, că unde îți este comoara, îți este și inima. Și un om, ca să devină un sfânt, că fără a fi sfânt în cer, să știi. Până ce Hristos nu ți este comoara, căci comoara te face să asculți și să trăiești un om când iubește pe cineva, își dovedește dragostea față de acel pe care îl iubește prin fapte, să știți, el totdeauna are în vedere dorințele, gândurile, ceea ce știi că îl poate face fericit pe acel pe care tu îl iubești. Asta înseamnă comoră. De aceea, iubiții ei frați, când citim despre David în salmi lui și în toate scriile care sunt pentru el, era împărat, era bogat, avea putere, putea să se laude cu împărățirii care le-a câștigat și bogăsit și în sfârșit. Dar el spune nu mă voi lauda la, cu nimic decât cu Domnul și cu cuvântul Lui. Cu Domnul și cu cuvântul Lui. Iată oameni ca aceștia intră în părăția lui Dumnezeu. De aceea, fără o dezbrăcare de noi înșine, fără o ajungere la această încredințare pe care o dau Scripturile, nu poți să ai adevărata bucurie a mântuirii. Căci bucuria a mântuirii constă în faptul că Hristos e în tine. Când Fecioara a primit vestea și, -a, și a spus, facă-mi se după cuvintele tale, inima i s-a umplut de bucurie și pe dată apare cântarea și deci, mi se bucură Duhul în Dumnezeu Mântuitorul meu. Care am cauza, pricina acestei bucurii? Pentru că în momentul în care ea a crezut vestea care i-a adus-o îngerul, Hristos cuvântul așa lua chip în ea. Și Dumnezeul de care vorbește ea acolo și mi se bucură Duhul în Dumnezeu Mântuitorul meu. Unde era? În cer? Nu, era în ea acum. Când înțeleg lucrurile așa, lauda noastră cu Domnul. Nu este o poveste, domnule. Ea nu este că vreau să mă laud cum ne judecă cei de afară când zicem că sunt mă și Nu că să eu laud. -te de -așa. Numai diavolul e acel care îmi bagă aceste bețe în ochi a nu mă lauda cu Domnul. Pentru mine lauda mea e Hristos. Iar când vorbesc despre credința și nădejdea mea, este ceea ce știu că Tatăl a făcut pentru mine. Iar ceea ce a făcut Tatăl pentru mine este faptul că a putut să-și rupă de la inimă pe unicul său fiu și să-mi aducă jertfă pentru păcatele mele. Ăsta este presul prin care Dumnezeu m-a mântuit. De aceea, în fața dracului, nici vorbă să fiu de acord în ceva cu el. Absolut cu nimic. Iar dacă pentru acest lucru trebuie chiar și cu viața mea să răspund slăvit să fii în numele Domnului dacă vrem cu adevărat să știm dacă suntem creștini sau, sau numai de nume. Noi nu suntem creștini numai de nume, să știți. De aceea, în puterea acestei credințe, se mărturisește Evanghelia. Asta înseamnă puterea de care vorbește Pavel când zice nu mers este rușine de Evanghelia lui Dumnezeu. De ce nu era rușine? Pentru că ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea oricui crede. Și Pavel continuă mai departe cuvântul și zice. De la versetul 16, unde au rămas, și darul fără plată nu vine ca prin acel unul care a păcătuit. Căci judecata a venit de la unul, a adus o sândă, dar darul fără plată venit. În urma multor greșeli, a adus o hotărâre de iertare. O oh, ce frumos. Aici iarăși vine întrebarea. Ne vedem noi încadrați în această hotărâre de iertare? <gângh> nu știu cât putem noi să precizăm, dar eu vă spun ah. practic ce s-a întâmplat cu noi în închisoare. Se mai dădea decrete de amnistie, dar toți așteptam cu gura cascată, iertați-mi expresia, să vedem, mă aflu și eu pe lista aceea. Se citea și ăștia sunt cei care uh, se bucură de această asta amnistie. Restul rămânea mai departe, tot în lanțuri. Aia plecau. În urma acelei hotărâri, venesc de la guvern, pentru anumite categorii sau anumite fapte, iar restul rămânea mai departe acolo. Când a venit pentru noi, când a fost eliberați. Tot în urma unui hotărâri, tot ce este deținut politic. indiferent de ani de pedeapă, indiferent de faptea săvârșită, tot ce este încadrat ca politic va fi eliberat. Era o amnistie generală. Deci era limpede, că nu avea să mai rămână în lansuri nici un om politic. Pentru că noi, pentru credință, tot în articol de politic ne-a încadrat. Deci era limpede. Când am adus această veste în închisoare, când m-am dus afară și am adus ziarul, nu vedea decât numai au aruncate pe sus, toată lumea. Deci nu mai era o teamă, căci dacă ar fi fost vorba numai de o anumită categorie să plece, toți asta ar fi stat așa cu grijă să vadă, să se citească lista și n-ai avea să vede nici o căciulă aruncată în sus. Pentru că toți cu inima tremurând mi eu sunt sau nu sunt. Dacă în vezi a fost că pentru toți, e, e clar, acum, toți plecăm. Păi asta este hotărâri de iertare care a alzut Dumnezeu. Cum spune? Pentru toți oamenii. Și dacă e pentru toți, nu mai contează nici faptele care le-ai făcut, nici păcatele săvârșite, nu mai contează nici o sândă la care te așteptai, nimic. Toate au căzut datorită hotărârii lui Dumnezeu, care printr-o singură jertfă, spune cuvântul, a făcut de săvârșit odată pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți, adică puși deoparte, pentru el. Asta este Evanghelia. Ne punem întrebarea, cei care stăm pe bancă aici, avem noi această încredințare fericită? Cât te bucuri tu de acest har al lui Dumnezeu? Când vin numai și prins câteva minute de adunare și te întoarce acasă, iar după masă în loc să vină, stai și te uiți la televizor să vezi, nu știu, toate năzbâtilile care sunt acolo. Iubiții mei, frate, haide să învățăm, să ascultăm cuvântul, dacă vrem să mântuim, mântuim sufletele. Iar dacă crezi că tot mai mult faci viața asta decât ce se spune în scriptură, tot ce? La ce mai în lumea? Tu în lume, acolo trăiesc viața aici cum vrei și termin povestea. De aceea să învățăm, să ascultăm, să știți. Să nu ne pierdem sufletele. Că și cei care n-au pe inimă mântuirea și își trăiesc viața lor de lume, în mijlocul unei adunări, mai strică și pe cei de lângă ei. Să știți, asta fac. De se să mai strici, mai bine nu mai vii, dacă n-ai gând să-ți mântui sufletul. Apostolul Pavel continuă mai departe și spune căci după cum prin neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa, prin ascultarea unui singur om, cei mulți vor fi făcuți neprihăniți. Cum trebuie privită mântuirea noastră? Ca un merit al nostru, ca ceva care noi am făcut ca să ajungem la această stare de neprihănire? Nici vorbă de așa ceva. Dacă noi ne-am născut în păcat, cum s-a vorbit mai înainte, pe ce rău a făcut copilul la care vin pe lume și îl vedem că moare? El n-a făcut niciun rău. Și totuși moartea îl ia. Care este cauza? Pentru că vine dintr-o sămânță a păcatului. Păcatul care îl moștenim de la primul om, de la Adam. Și nu contează că e copil sau e mare, moartea are puterea asupra lui. Când vorbim despre nepehănirea lui Dumnezeu, se pune întrebarea dacă eu ajung în împărăția lui Dumnezeu potrivit cuvântului mă întreb, datorită vredniciei mele? Nu. Eu în altul, eu ascult cum ascult, mereu tot și mustrat și în sfârșit, dar așa cum sunt, merg pe cale. Când se vorbește despre neprihănirea lui Dumnezeu, iubiții mei, frați, asta nu este o haină cârpită. Asta este o haină nouă. Iar când vorbim de această haină nouă pe care o prezintă Biblia, e nepregănirea lui Hristos. Și în această haină numai ne putem prezenta înaintea Tatălui Ceresc. știți. De aceea, când citim și în Zaharia, capitolul 3, și în alte locuri în Evanghelie, de Angelul poruncă. Despre a îmbrăcat în haine și dezbrăcați-l de hainele murdare și îmbrăcați-l în haina de sărbătoare. Haina de sărbătoare e vorba de odihna veșnică la care suntem chemați de Dumnezeu, odihnă pe care o căpătăm prin moartea lui Hristos. Și datorită jertfei lui Hristos, haina murdară este înlăturată și suntem îmbrăcați în acea neprihănire al lui Hristos. Căci Biblia spune că pe El Dumnezeu Tatăl pentru noi l-a făcut neprihănire, răzcumpărare, sfințire și așa mai departe, înțelepciune. Deci toate acestea care avem nevoie să putem să ajungem în ceruri, le avem în Hristos. Vă rog pe toți care suntem aici, trăim noi această bucurie, că fără acestea nu poți să ajungi drag în cer. Îl tu pe Hristos, Hai tu nădejdea că El pentru tine este răscumpărare, El este neprihănire, El este înțelepciune, El este, ce am amintit mai înainte, dacă e așa, cum îmi explic eu în mine felul meu lumesc pe care încă îl trăiesc și îl am? E bună întrebarea? Sigur că da. Căci dacă nu ne întrebăm acum, ne vom întreba mâine, dar va fi prea târziu. Să ne întrebăm acum, ca să știu calea pe care merg, mă duce ea la locul unde doresc să ajung? Iubiții mei, frați și surori, să nu ne jucăm cu sufletul. Mântuitorul a spus un lucru foarte minunat despre suflet. Ce ar folosi unui om să câștige toată lumea și în schimb își pierde sufletul? Nici o ispravă n-ai făcut. Ai câștigat lumea. Cât va bucuria ta, dacă o poți numi și asta bucurie? Că dacă câștigi o lume, păi ai o lume de grijă în capul tău. Și fericit nu mai poți să fii. Și toate astea se simt până la mormânt. Când ai murit, s-a dus. Și lume, și tot ce ai gândit că îți va da viață de aici. Dar dacă l-ai primit pe Hristos, Chiar și aici, în toate suferințele și în încercările pe care ești supus uneori din pricina numele Lui, ești tot fericit. Iar când Dumnezeu mâine ne va dezlega și vom ajunge cu El acasă, orice lacrimă, orice suferință, orice amărăciune, orice otravă care am gustat-o aici din pricina numele Lui, va despare pentru tot de una, și îmbrăcați în haina, în neprihănirea Lui Hristos ne vom putea bucura în prezența Lui, în prezența Tatălui, cum spune în Apocalips, și robii Lui îi vor vedea fața și robii Lui îl vor sluji. Asta este chemarea pe care o avem noi din partea Lui Dumnezeu, dragii mei, frați. De aceea, cuvântul, dacă pare uneori tăios, Biblia vorbește că cuvântul e o sabie, păi dacă e vorba de sabie, păi Iisus a spus și eu n-am să aduc pacea Păi nu-i convine firii pământești când aude așa cuvinte care zice, fratele a vorbit prea, prea de tot. Întrebarea este, dar cui nu i-a convenit? La doamna firei ei nu i-a convenit. Nu-i convine. Un Hristos în felul lumii, dar cum să nu fie bol? Cu părințelul, cu o pomănică, cu o faptușă, și sunt pe cale. Ești pe cale, ești departe către cerul de pământ de adevărata cale. Hristos este calea. Și Ioan a spus un lucru foarte interesant. Cine vrea să fie cu Iisus, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Întrebarea, cum a trăit Iisus? S-a făcut ascultător. Nu spune așa Scriptura. Și ascultător până la moarte. Și încă moarte de cruce. Îmi pun întrebarea, am învățat eu să ascult. Ce fel știu eu să ascult? Iertați-mă că fac această observație, dar o fac pentru că să știți, pentru că vă iubesc și doresc ca nimeni să nu rămână afară. Când vine ora de adunare și tu stai încă acasă și vii când deja și rugăciunea s-a făcut și tot, dar nu ți așa în măi, dar se cheltui acolo și motorină și oamenii așteaptă și... Ce părere aveți? sigur, e un cuvânt prin care e mostrător, dar cuvântul așa și spune chiar, învasă, mostră și îndeamnă, este scris acest și e o datorie a noastră să facem acest lucru spre binele nostru la toți. Suntem un mănânc de suflete, să fim model celorlalte biserici, model în ascultare, model în trăire, model în felul cum îl cunoaștem pe Hristos și atunci când tu vei sta de vorbă cu un altul din altă biserică evanghelică să nu spună cum au obicei când aude de oastră domn, Și așa cu popa, bă, cu pomana, da? Eu sunt cu pomană și cu popa? Eu umbl cu Hristos și în mie să se vadă cuvintele lui Hristos. Și atunci vor vedea și vor spune, stai mă, că nu e așa ce-am gândit despre ei. Asta este mărturie care trebuie să o dăm. Bă, și legea a venit pentru ca să se înmulțească greșeala. Dar unde s-a înmulțit păcatul, acolo harul s-a înmulțit și mai mult. Pentru că după cum păcatul a stăpânit dând moartea, tot așa și harul să stăpânească dând neprihănirea, ca să dea viață veșnică prin Iisus Hristos, Domnul nostru. E frumos cuvântul? Pe cum să nu fie? Ce înseamnă Evanghelia? Vestea bună. Ce este el? Cuvântul Pavel spune, e cuvântul mântuirii voastre. pe păi dacă e cuvântul mântuirii mele, slavă Domnului, am vorbit mai înainte despre acel decret. Ce era acel decret dat de, hot, de guvernul care era atunci? Era pentru noi. Era decretul nostru prin care am devenit liber. E descătușat din lanțuri și din nou întors la viața pe care am avut-o mai înainte de a fi arestat. Luăm noi acest cuvânt ca fiind cuvântul desrobirii noastre. Iată, vă aduc o veste bună. Când citim în Isaia, acolo despre poporul care era în întuneric și Domnul vestește mântuirea și când îi trimite pe aceștia ca să aduc această veste bună, știți cum spune Isaia? Deci ce frumoase sunt picioarele celor ce aduc vești bune, celor ce vestesc Evanghelia. Picioarele dar de ce sunt așa frumoase? Când de fapt, picioarele noastre, cum a spus Isus și lui Petru, cine s-a scăldat nu are trebuință decât să și spere picioarele ca să fie curat. Picioarele curate nu pot fi decât mergând pe o cale curată. Și această cale curată nu e decât cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul lui, ce frumoase sunt picioarele celor ce merg sau celor ce aduc vești bune. Aceste picioare sunt încălțate și vom vedea în cuvântul care va fi din înrut acel care reprezenta legea. Era după obiceiul evreilor când unul nu avea puterea să răscumpere pe cel care avea să-l răscumpere. Trebuia să fie descălțat, lăsat de sculți. și este simbolul acele suflete care n-au puterea ca Dumnezeu prin ei să-și facă lucrarea, nu sunt folosiți, nu merg pe această cale, nu sunt încălțați cu riva Evangheliei. Și acolo așa arată. Îl descălța și era numit desculs, adică în jocul, Și acolo îl reprezintă acela desculs, legea care n-a putut pe nimeni să răscumpere dar vom vorbi pe larg atunci când va fi să fie cu ajutorul Domnului, probabil după masă va fi. Dar e o minune acolo, ca să poți să să-ți seama ce înseamnă cuvintele Scripturii. Întrebarea cei care suntem în adunare, avem noi picioarele încărțate cu râvna Evangheliei? Hm? Ce ziceți? Hai să ne punem așa întrebare. Putem ne să spunem, cum spune prorocul, râvna casei tale mă mănâncă? Când vezi pe cineva care cu cuvântul sau când cineva tăgăduiește Evanghelia, când cineva caute să aține calea cuiva care caută mântuirea și îl vezi, că vine cu prostiile lui și caută să-l îndrepte în altceva decât spre Evanghelie, se pune întrebarea, ce simți tu în sufletul tău când vezi pe dracul cum se folosește de cei fără minte ca oamenii să nu ajungă la mântuire? Dacă stai cu mâinile încurcișate, ce rob poți să numești tu a Lui Hristos? Ce poți să spui tu mâine dacă ai să ajungi în cer? Ce ai făcut tu pentru împărăția Lui Dumnezeu? Cu astfel de întrebări să trăiești viața de credință, să știm. Că până nu te întrebi așa, n-ai să ajungi să fii ceea ce Dumnezeu cere de la noi să fim. Oameni cu râvnă, oameni cu dorința de a face voia Lui Dumnezeu. Nu e așa o mamă bună. Tot timpul este pe inimă copilul să fie bine hrănit, bine îngrijit, curat și să învețe bine, pentru că are un scop cu copilul, ca nimeni să nu mai fie cu copilul lui. N-a fost oare mama fiilor lui Zebedei stăpânită de acest gând? Până unde am mers? Cu dorința? Doamne, când vei fi Tu în slavă, vreau ca acești doi copii care sunt ai mei, unul să fie la dreapta ta și unul să fie păi asta este dorința unui părinte. Copilul să nu mai fie altul ca cum e copilul lui. Întrebarea pentru un păstor adevărat, care e bucuria lui? Să nu mai fi nici o adunare cum este aceasta, ca să avem marea bucurie, că acolo unde este Hristos, așa cum ne vedem aici, așa să ne vedem și noi mâine în jurul lui. Și acum suntem în jurul lui, e aici, dar se pune întrebarea, cât din cei care suntem acum în jurul lui vor fi tot așa și mâine? Adică, dacă toți ăștia, și El e aici cu noi, avem noi încredințarea fericită că toți aceștia mâine ne vom vedea tot așa în jurul Lui în ceruri, cu aceste gânduri se ne trăim viața de credință. Și nu e așa, atunci se va vedea limpede în viața noastră acea schimbare, acea transformare, acea viață din Dumnezeu, așa cum a spus Mântuitorul când a zis eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Păi viață din belșug, Doamne! Uitați-vă, vă rog, pe stadioanele plou, frig și acolo pe bancă, uite și văd pe cei care bat o minge. Și sunt mii de oameni acolo. Iar noi, în adunare, cal, bine, tot și... Haideți să ne întrebăm. Nu-i oare aceasta o judecată acum? Sigur că este o judecată. Întrebarea, dar cine e cel care ne judecă în felul ăsta? E Domnul. Se pune din nou întrebarea, dar de ce o face? Pentru că știe ce înseamnă sufletul nostru. Noi nu ne dăm seama că e perla, e acel bun pe care Dumnezeu ne-l-a dat fiecăruia și dorește ca acest suflet bun al lui Dumnezeu să nu ajungă în flăcările iadului de unde nimeni nu-l va mai scoate niciodată. O, Doamne, așa se explică mustrarea Domnului. De aia Domnul spune în cuvânt, că Domnul pe cine iubește, el se mustră, el se bate. Dar de ce toate astea? Pentru că știe că dacă te lasă în voia firii tale pământești, vei fi depărtat de El și odată depărtat tu nu vei ști niciodată ce înseamnă adevărata bucurie și pace de care El ți-o dorește. Ca inimă de părinte. Fiul pierdut a mers după prostia gândului lui că în lume va fi mai fericit decât cum era cu tatăl său acasă. Și a risipit tot. În momentul când a plecat, inima părintului a știut ce din îl așteaptă. El nu și-a dat seama. A mers, a risipit tot. Bun. Și s-a văzut la porci. Uite ce prostie am făcut. Da, inima tatălui, din clipa în care a plecat, a început să ardă în el, după fiul care nu l-a ascultat. Putem noi pricepe mostrărele Domnului când suntem certați, când cineva ne face niște observații la ochi, așa de, măi, s am spus de atâtea ori, în familie mai ales, și nu învățăm, domnule, nu învățăm. Și cuvântul vine și mai tăios. Toate astea le face Dumnezeu pentru că ne iubește. Amin. Nu vrea ca sufletele noastre să ajungă acolo de unde nimeni niciodată nu va mai scăpa. Nimeni, niciodată. De aceea să luăm toate aceste sfaturi, învățături și îndemnuri ca venite de la Domnul, ca unul care știm că ne iubește cu adevărat. Îl iubesc pe Domnul. De ce îl iubesc? Pentru că când privesc la cruce, și când îl văd de și îmi pun întrebarea, pentru ce a trebuit să facă așa? Pentru că mai a iubit, a părăsit cerul, s-a născut într-o Iesle, fiul lui Dumnezeu, cel înconjurat de miile și milioane de îngeri care i aduceam slavă, i-a lăsat acolo și a venit pe pământ frumos și a petrecut viața ca om între oameni, plin de har și de adevăr, adică felul lui minunat, așa a rămas într-un trup asemănător cu al nostru, și când a venit momentul hotărât ca să-și aducă viața ca jertfă, s-a întors hotărât spre Ierusalim, ce știa că îl așteaptă? Știa, ducea după el și pe trădătorul, pe vânzătorul, pe diavolul, care tot timpul în cei trei ani și jumătate ochii satanii tot timpul îl urmărea pe Iisus și aștepta să ajungă să fie mai mare, dacă Iisus va fi împărat, cum se spune, și om să fiu mare ministru și în sfârșit gândul lui Iuda, ăsta a fost și Iisus l-a răbdat și noi ducem după noi fiecare își cunoaște crucea și a ajuns la Ierusalim a urmat tot ce știm că este scris și a venit momentul să spune pe față Iată, unul din voi mă va vinde, unul din voi, toți au fost cuprinși de teamă, nu cumva sunt eu, Doamne? De ce așa? Fiecare își vedea slăbiciunile, își vedea cum și noi ne le vedem. Și când se vorbește despre că nimic întâlnat nu va intra, pe dată vine teama, Doamne, dar și eu am făcut păcate. Și eu am greșelile mele, oare ce va fi cu mine? E teama pe care au avut-o și ucenicii. De aceea cuvântul care l-am citit în bineasa aceasta de aici, de romani, e valabil pentru toți. Dacă credem că Hristos e cel pe care Tatăl l-a uns, camelul de jertfă pentru ispășirea păcatelor noastre, să-i dăm slavă lui Dumnezeu. Pe ușorii inimii noastre, să se vadă sângele lui Isus Hristos. Și atunci, nimicitorul, cum să scris în cartea facerii, când evrei a fost și în cartea exodului, izboviți de sub puterea lui Faraon, unde a văzut sângele, a mai departe. Care este adăpostul a acestei adunări? E sângele lui Hristos, melul lui Dumnezeu. Care în ce credința și ne-a că vom ajunge acasă la Domnul? E sângele lui Hristos. Ce este Hristos pentru noi? E Paștele. Paște înseamnă melul. Ce este cuvântul ce-l ascultăm? E melul, e carnea. Iisus a spus, dacă cineva nu mănâncă trucul fiu omului și sângele meu, nu are viață în el. Iudeia au gândit că chiar așa trebuie. Și Iisus le-a spus și cuvintele care le-am spus, eu sunt dur și viață. Când eu ascult Evanghelia și aflu din Evanghelie ce a făcut Tatăl pentru mine și când privesc la Golgota și văd pe Iisus răstignit, bătut în cuie, păi eu trebuia să fiu bătut în cuie, nu el. El n-a avut nici o vină, nici un păcat. El este creatorul meu. Și descoper cât de mult mai iubit Dumnezeu. Am fost judecat de mulți în lucrare. Că sunt prea exigent, prea de tot așa cu cuvântul. Nici nu pot să fiu altfel. Și rog pe Dumnezeu Tatăl care este aici cu noi, cât mă va ține în viață, așa vreau să mă țină El prin harul Lui nici vorbă, oricine ar fi și orice mi cere, vom compromis cu cel rău, niciodată nu voi face. De aceea să ne rugăm Lui Dumnezeu să ne păstreze în acest har, în această stare de har, ca la venirea Lui să nu fim găsiți goi, cum s-a întâmplat cu primul om, în urma păcatului, s-a văzut gol. Și când a spus omul, când a fost... Dar, și, de ce te-ai ascuns? Păi zice, pentru că sunt gol. Și Domnul a cine a spus că ești gol? nu e nevoie unui om nemântuit să-i spui că e păcătos, să-i spui că este nem. Nu, cugetul lui o spune. Așa a spus Adam. Domnul l-a întrebat, dar, și, și, dar cine a spus că ești gol? Păcatul care îl săvârșiseră l-a făcut să se vadă gol în Biblia vorbește acolo că dacă inima nu ne osândește, avem îndrăzneală, nu ne osândește în momentul când știu că între mine și Tatăl s-a făcut pace. Dar această pace, dragul meu, nu-i gândul că vezi, Doamne, eu mai sunt un om, îmi iubesc cochii, îmi iubesc vecini, mai fac fapte și mă trudesc și mă tot trudesc și mă tot trudesc. Ei, ca tare, Dumnezeu e făcut cu mine, da? întrebare, te răscumpără toate astea? Nu te Faptele bune vor fi răsplătite. Ce are puterea să te răscumpere e ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Că jertfă de la Golgota nu e jertfa noastră. Tatăl a adus-o și a fost o jertfă nu de tau, nici de țap, nici de mei, ci pe unicul său fiu l-a dărit nouă ca de înspășire pentru păcatele noastre. Când un om este pătruns de acest adevăr, atunci el își trăiește viața în frica de Dumnezeu. De-aia Pavel spune, duceți această mântuire. Cum o să nu o ducem? Până la capăt cu frică și cu, cu tremur. Așa se mântuie sufletul, nu cu fel și fel de cuvinte care te fac să te amersească. Doamne, ce minunată este viața cu Tine! De cât har se pot bucura acele suflete care au ajuns să te cunoască pe tine ca Mântuitor în viața lor. Toți cei ce se încrede în Domnul, spune cuvântul, se laudă că sunt fericiți. Pe cum să nu te lauzi? Cum să nu te lauzi? Țipa urla și bă, tu îți dai seama unde eu află aici? Probabil eu nu-mi dădeam seama că fața tot timpul radia de bucurie. Nu. Și el observa achiitat-o și bă, dar tu, bă, unde te trezești tu că ești aici, Și uita lumea la mine și nu putea să înțeleagă. Era Hristosul din mine. Era pacea lui Dumnezeu. Lanțurile lor, amenințările lor, chinurile groaznice la care am fost, n-au avut nicio putere dragă asupra noastră. Așa se explică cuvintele Mântuitorului când a vorbit despre puterea cu care noi vom fi îmbrăcați. Vă dau toată puterea, peste toată puterea vrăjmașului, ca nimic să nu vă vateme. Noi n-am știut ce este frica, n-am știut vorbe goale. Cum veți vedea în carte care o citiți acolo, când a citit condamnările, acolo erau. Fraților, ei au dat cât au vrut și noi vom sta atât cât a hotărât Dumnezeu. Când am spus cuvântul ăsta, parcă ne-am pus foc la triua, și ieșit afară din ce Dumnezeu e minunat, mă, pentru noi. El este așa cum spune Scriptura, Dumnezeul minunilor. De aceea îl iubim, pentru că ne-a iubit El mai întâi. Credința noastră nu este o închipuire a minții pe care mi-o fac din ceea ce eu mă gândesc că fac una și fac alta și îmi închipui că sunt și eu mântuit. Nu! Credința mea se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu și pe faptele lui Dumnezeu. Căci dacă Biblia spune despre Părintele Avram că are cu ce să se laude în ce privește faptele, tot Biblia spune, are înaintea oamenilor, dar nu înaintea lui Dumnezeu. Deci iată ce face Scriptura. Ea este aceea care te face să vezi că în tot ce suntem și în tot ce ne vrea Dumnezeu e totul numai de la El. Așa cum spune Pavel când zice și ce avem noi oare să nu fi primit de la El? Ce avem? Și Pavel vede că tot ce avea era numai și numai de la Tatăl. Ne bucurăm și se aducem slavului Dumnezeu. Mă opresc aici și așa cum am promis, după masă cu ajutorul lui Dumnezeu ne vom opri la cartea lui Ruth și sigur vom trece ceva și pe romani și să vedem ce înseamnă să te știi mântuit și răscumpărat de Domnul, a Lui să fie slava aici și în toate veșnicia. Amin.